Oroszország, Moszkva, Ramenki 43 atombunker. Két hónappal később, júniusban. Vladimir Putyin egyedülült a zöld posztóasztalnál. Már tíz perce magányosan várta a három legfontosabb emberre, akire szüksége volt. Azonnal. A szilóvikokra, a vasakaratú erős emberekre. A két barátjára, Nikolaj Petrushevre és Igor Szecsinre, hivatalos beosztásuk szerint a nemzetbiztonsági főtanácsadójára és a rossz nyelvty vezérigazgatójára. A két legfőbb bizalmasára. És persze a harmadikra, Szergei Naryskinre, az orosz hírszerzés főnökére. Ő nem volt a barátja, csak régió ismerőse, ahogy a nyilvánosság előtt beszélt róla, de így is nagyon hasznos és okos bábunak számított. Az elmúlt évtizedekben használta már szinte mindenre, a privát és az állami gazdaságban, a kormányzatban, a parlamentben, a diplomáciai gépezetben, 2016 óta a hírszerzést vezette. Mindig mindenhol bevált és hűséges volt hozzá. Ennek ellenére kezdett megrendülni a bizalma Neriskimben. Ma este aztán végképp. Hiába fűzte hozzá is öt évtizedes kapcsolat, mint Nikolájhoz és Igorhoz, hiába jártak a hetvenes években együtt a Leningrádi KGB iskolába, most mégis és megint csalódott benne. Ugyanúgy, mint a rosszul felmért ukrán invázió idején. Narishkin 2022. februárjában nagyon másféle képet festett le neki a lehetséges ukrán ellenállásról, mint amivel később találkoztak. Narishkin, és hát ugye Leningrád, ott nőttek fel mind a ketten. A város nevéről és erről a föld alatti szűk bunkerhelyiségről hirtelen eszébe jutott a gyerekkora. Putyin mozdulatlanul ült az asztalnál, jobb kezében egy olcsó műanyag tollal. Előtte a puha posztóborításon egy üres jegyzett hevert, a balkarja pedig a székkarfáján nyugodott. Még mindig azt az öltönyt viselte, amit napközben, de már kigombolt gallérral. A valahol eldobta, amikor lefelé haladt a Stálin lépcsőn, és úgy érezte, hogy mindjárt megfullad. Percek óta balra fordított fejjel mereven nézte a tőle alig egy méterre álló telefonasztalt. Vajszínű bakelit telefonok sorakoztak rajta, tárcsagombok nélkül. Ebben a szobában minden olyan volt, mint a szovjet időkben. Leginkább ezek a forró drót telefonok – mintha ott felejtették volna őket a múltból, a cellukszal rájuk ragasztott nevekkel, Hogy amikor Putyin 250 méterrel a Moszkvai Állami Egyetem épülete alatt ebben az atombiztos bunkerszobában felemeli a kagylót, akkor a felirat alapján azonnal tudja, hogy ki is veszi majd fel a vonal túlsó végén. De a bútorok is a szovjet időket idézték. A székekre húzott fényes zöld műbőr borítás, a poharak, de még a szobának földfeletti érzetet adó hamis ablakok tejüvegei és a mögöttük bántó hófehérséggel világító 80-as évekbeli neoncsövek is. Minden azt a letűnt kort idézte az összeomlás előtti Szovjetuniót, amit Vladimir Putyin el akart felejteni, az oroszok szerencsétlenkedő gyengeségét és kudarcát. Mindent el akart felejteni azokból az évtizedekből, még a gyerekkorát is, az ötvenes évek elejének Leningrádját is. Sőt, leginkább azt, a nyomort, amit a világtörténelem legborzalmasabb ostroma a város második világháborús blokádjának 872 napja okozott. Másfél millió ember halálát, a kannibalizmust, el akarta felejteni a gyerekkori rémtörténeteket az anyákról, akik megfojtották az egyik gyereküket, hogy enni adhassanak belőle a másik kettőnek. Leningrád. Putyin nyomorban nőtt fel, a testvérei a háború idején meghaltak. Gyerekkorában télen nem volt mindig fűtés, melegvíz pedig szinte soha. Egy olyan 25 négyzetméteres lakásban éltek, ahol nem működött a WC, de kilencen laktak, két másik családdal együtt. A gyilkos és gátlástalan náci agresszió ki akarta írtani a népét. A németek megölték a szülei összes barátját, és őt, Vladimir Putyint még évekkel a háború után is arra kárhoztatták, hogy egy olyan romos lyukban vacogjon kisgyerekként, ahol patkányok futkostak gyűlölte a németeket. Azért tanulta meg a nyelvüket, hogy értse az ellenséget. És most itt ül a föld alatt ebben a veremben. Alig fél óra alatt belőle lett menekülő patkány, mert a németek, Európa urai már megint jönnek és támadnak. Tankokat, repülőket küldenek a mostani ellenségnek, az ukránoknak és blokkád alá Oroszországot. Szankciók, Listák Embargó, modernkori Leningrád. És most még meg is akarták ölni. Őt, Oroszország elnökét. Csak azért, mert erősítette az országát, ami újra olyan hatalmas lett, mint a cárok idején volt. És ezt a német nácik nem tűrik, mert biztos, hogy ők voltak. A németek akarták eltenni lábalól. Putyin szinte biztos volt ebben. Erősítette benne a gyanút, a Leningrádi gyerekkor emléke és a hír, amit pár perccel ezelőtt megosztottak vele. Most már itt a föld alatt is tudták, hogy egy olyan lufthanzagép csapódott a Kremlbe, ami Berlinben szállt fel. Teltek a percek és ő egyre türelmetlenebbül várt. Putyint a Moszkvai Állami Egyetem alatti bunker központba, a Ramenki 43-ba elektromos metrókocsin hozták, állig felfegyverzett osznázdesszantosok, a Nemzeti Gárda különleges alakulata. Mindegyik katona a Putyin személyes parancsnoksága alatt álló terrorelhárító központ harcosa volt. Hivatalosan így nevezték az orosz elnöki magánhadsereget. Oroszország legmegbízhatóbb, legjobban felfegyverzett kommandósai szolgáltak benne. Mindegyiken sötét-barna sisak, fekete arcmask, a melkasukon és a hátukon golyóálló mellény, adóvevők, tölténytárak, fűrészkések, továbbfejlesztett makarov és dragunov fegyverek, pisztolyok, puskák, gépkarabélyok. Tucat számvették körbe, védték, hozták, őrizték. Olyan erőt sugározva, hogy Putyinba pár perc alatt visszatért a harci kedv és az akarat, feltámadt benne a bosszú vágy. Meg fogja torolni, ami történt, nem hagyja szó nélkül, ezt már tényleg nem. Egyedül akart maradni és gondolkodni, amíg mindenki ideér. Miután közölték vele a Lufthansa gép becsapódását, elvonult ebbe a szobába. Persze jön a teljes orosz vezérkar, nem sokára mindenki itt lesz, aki számít. A katonák, a hadsereg és az elhárítás parancsnokai, az állami propaganda irányítói és a legfőbb gazdasági területek vezetői. Jönnek a Kreml aljából ide vezető föld alatti vasút másik végéből, Vnukovó felől. Előbb oda kellett kiautózniuk, mert csak onnan tudtak idejönni vissza a városba, a VIP metró speciális szerelvényeivel, az elektromos EZH-6-osokkal. Vnukovóról a Ramenki 43 bunkerba, pontosabban annak a parancsnoki szegmensébe, az úgynevezett 10A-ba. Háborús számjele volt itt mindennek, a szobáknak és a folyosóknak épp úgy, mint a metró szerelvényeknek. Putyin az irányítóközpont 54A szobájában ült. Ez volt a személyes tárgyalója, az övén kívül még négy székkel, közvetlenül az 54-es terem mellett, amelyben 20 méter hosszú asztalnál videóképernyők sorfala előtt negyvenen fértek el. Nikolaj Patrusev érkezett meg először. Kopogás nélkül törte rá az ajtót Putyinra, aki lassan, méltósággal fordult felé. Hangtalanul állt fel, és mint egy erőt gyűjtő támadásra készülő vadállat beszívta a levegőt. A kezét ökölbe szorította. A melkasa megemelkedett, kihúzta magát. Fáradt szemmel nézett Patrushevre, úgy festett, mint egy dühös kisdiák, akit füllentésen kaptak, aki fékezi ugyanaz indulatait, de mindjárt verekedni fog. Közben mindvégig bent tartotta a levegőt. Nem mosolygott, pedig örült, hogy Nikolaj végre megérkezett úgyhogy Patrushev is szigorú tekintettel nézett rá. Pár másodpercig így maradtak. A krónikások hosszú fejezeteket tudtak volna írni erről a néma párbeszédről. Ugyanazt gondolták, egymásra nézve ugyanazok a kérdések futottak végig az agyukon. Ki tette? Hogy történhetett ez meg? És mi lesz a megtorlás? Kolya! Szólalt meg végül Putyin, halkan fújva ki a levegőt. Most ő is becenevén szólította Nikolájt, a régi jó barátot. Hát ide jutottunk. Ennyit mondott csupán, aztán ritka közvetlenséggel hagyta, hogy a nála majdnem egy magasabb, mindig elegáns patrusev oda lépjen hozzá, és meleg baráti gesztussal átölelje. Vladja mondta neki Patrushev, aztán elengedte, hátrébb lépett, és bólintva hozzátette. Hát ide! Amikor már Igor Szecsin és Szergej Nariskin is megérkezett, mind a négyen leültek a zöld posztó asztalhoz. Ahogy teltek a percek, Putyin egyre türelmetlenebb és ingerültebb lett. Miközben beszélgettek, a posztóborításon dobolt az ujjaival. Az átélt menekülés és a tény, hogy az ő élete forgott kockán, nem pedig a többieké, az orosz elnököt a három másik férfinál sokkal dühösebbé tette, sőt, bosszú szomjassá. Zavarta, most valahogy bosszantotta a két barát, Nikolai és Igor visszafogottsága, a magukra erőltetett nyugalom és kimértség. Úgy beszéltek az ügyről, mintha ez is csak egy szokásos probléma lenne, újabb konfliktus a saktáblán, amit nyugodtan meg kell oldani. Aztán az ellenfélnél pár lépéssel előrébb gondolkodva okosan megtenni a kellő lépést. A kémfőnök szergej Nariskín össze-visszakertelése pedig egyenesen felzaklatta. Ilyen formán egyetértek azzal a megítéléssel, hogy amíg pontosan nem tudjuk felmérni, ki is állt a ma esti gyalázatos tett mögött, meg kell adnunk nyugati partnereinknek az utolsó esét arra, beszélt Nariskina helyzethez egyáltalán nem illő köntörfalazással, miközben Putyint vizsgálta. Leste, hogy az orosz elnök melyik szóra mi kép reagál, mikor rándul meg az arcizma, mitől lesz ideges? A rájellemző módon próbálta kitalálni, hogy mit is kellene mondania, hogy Putyin valójában mit is szeretne tőle hallani ebben a helyzetben. Mert már úgy is döntött, biztos, hogy döntött, csak a megerősítő szavakra vár, mint általában. iskin, ezért addig nem is akart semmi egyértelműt mondani, amíg rá nem jön, hogy milyen hangvételt kellene megütnie, viszont így egyre mélyebbre ásta magát. Putyin fújtatva dőlt hátra a székében, egy idő után már rá sem nézett már csak lefelé pillantva, gépiesen és egyre idegesebben simogatta a zakója szélét. Pont úgy, mint ahogy máskor a nyakkendőjét szokta, de azt ugye ma este eldobta a szállin lépcsőn. Hát, hogy záros határidőn belül olyan javaslattal álljanak elő, folytatta már mint a nyugati partnerek, ami a kialakult helyzet békés rendezésének a lehetőségét, vagyis azt akarom mondani, hogy az esélyét megteremti minden érintett fél szempontjából. Hömpölyögtek tovább a sehova sem vezető mondatok. Putyin elvesztette a türelmét. Az imént, miközben a semmitmondó kertelést hallgatta, még csak a homlokát ráncolta, mint a tanár, aki a rossz tanuló diákot felelteti, és azon bosszankodik, hogy ezek szerint már megint nem készült. De most előre és lesajnáló mosoly jelent meg az arcán. Mintha egy hülye gyerekhez beszélne, úgy állította le Nariskin hablatját. Belevágott a szavába. Mi az, hogy a nyugati partnereink? Te miről beszélsz, Nariskin? Olyan durva volt ez a hirtelen nariskinozás, a megvető és lekezelő hangvétel, a mosolyból majdnem nevetésbe átcsapó hangsúly, hogy a képzeletbeli kés megállt a levegőben. Nariskinnek hívta, helyet, hogy Szergejt mondott volna, pedig máskor ilyen szűk körben tegeződve szokta megszólítani. – Te neked elment az eszed? – Putyin ki fogja tombolni magából az összes feszültséget, ezt rögtön érezte mindenki az asztalnál, úgyhogy nem szóltak közbe, Hat szitkozódjon, hadd őrjöngjön, ahogy szokott. Ismerték. Tudták, hogy ilyen ember. Narcisztikus, machiavellista, érzelmileg ingatag. A gyerekkora? Be tudták annak. A gyilkosaim, a partnereink? Te nem vagy normális, Nariskin? Kitette! Tőled ezt kérdeztem. Tudod, hogy ki tette? Beszélj már világosan! Putyin rákönyökölt az asztalra, összefont az ujjait, és megint felvette a feleltető tanár szerepét. Én azt gondolom, nyökögött Nariskin. Beszélj már egyértelműen! Putyin most már majdnem kiabált. A két barát Igor Szecsin és Nikolaj Patrushev lesütött szemmel hallgatott. Nem siettek Nariskin segítségére. Egyelőre nem akartak beleszólni. Úgyis mindjárt erül a vihar. Máskor legalábbis elszokott. – A németek voltak? Elvégre egy Lufthansa gépet küldtek rám, vagy nem? – kérdezte Putyin, most megint vigyorogva, mintha az ügy olyan egyszerű lenne, mint az egyszer egy. – Hát, nem tudom – sóhajtott fel a megalázott Nariskin, zavartan tördelve a kezét – a feje új iránygatózott, mintha a nyakizma görcsbe rándult volna. De igazad van, Vladimir Vladimirovics. minden valószínűséggel a németek voltak. Igazad van, most hogy belegondolok. A hírszerzés főnöke próbált ügyesen ráhangolódni Putyin koncepciójára. Na látod, nyugtászta elégedetten a felzaklatott orosz elnök, és hátradőlt a székébe. Vagy az amerikaiak... Vagy a franciák, vagy bárki vavuszja, szólalt meg halkan a gyontató papok nyugalmával a rossz nyefty vezérigazgatója, a multimilliárdos Igor Szecsin. Őszhajú, a hatvanas évei közepén járó, maga elé dörmögő, mackós nyugalmú ember volt. Az orosz elnök neki csak vavuszja. Mert Igor ez meg volt engedve, hogy ne is Vladjának szólít Csaputyint, hanem a Vladimir legmelegebb becézésével a legközvetlenebb óvó szeretetteljes módon vavuszjának. Ilyen szűk körben mindenképp. És ez hatott is. Az elnök ránézett, és mintha a köd, a dű, a zaklatottság egyik pillanatról a másikra elszállt volna belőle. De abban mindenképp igazad van, folytatta Igor Szecsin úgy, mintha az, amit most mondani szeretne, eredetileg Putyin gondolata lett volna, pedig hát egyáltalán nem így volt. Épp ellenkezőleg ő csak okosan errefelé akarta terelni az orosz elnök teóriáit. Igazad van, az teljesen biztos, hogy a nyugatiak voltak. Talán tényleg a németek, talán az amerikaiak. Holnap reggelre nyilván kiderül. De ha mégsem ez a helyzet, ha mondjuk az ukránok, ha ezt is az ukránok csinálták, valójában akkor is a nyugatiak a felelősek, mert nélkülük nem ment volna. Tehát így is úgy is a nyugatnak kell visszaütnünk, tette hozzá bölcsen, mert arra esélyt sem látott, hogy Putyint le lehetne beszélni egy nagyon durva válaszlépésről. Úgyhogy ő már sokkal előrébb gondolkodott. Három lépéssel tovább. Az atomháborút kell elkerülni, ez volt a célja, minden más belefért. A másik barát, az eddig néma csendben figyelő Nikolaj Patrushev, aki legelőször érkezett, de ilyen helyzetekben mindig legutoljára szólalt meg, még messzebb látott. Most is olvasott Igor Sechin gondolataiban, az atomháború, hát igen, de mi van, ha épp ez a cél? Vladja fordult a mellette ülő Putyinhoz, és mélyen a szemébe nézett, pont úgy, mint amikor megérkezett, és átölelte az orosz elnököt, az öt évtizedes barátját. Mi van, ha épp ez volt a cél? Ha csak provokáltak? Ha nem is akartak megölni, csak valami őrültségbe belehajszolni? Hogy indulatból átgondolatlanul első felindultságból lépj valami olyat, amire ők végre teljes erejükkel indoklás nélkül válaszolhatnak, és nekünk jöhetnek úgy, ahogy már régen szeretnének. Mi van, ha épp ez volt a cél? Putyin magába roskadt. Szinte egyik pillanatról a másikra összeroppant a nyomás alatt, a válla előre esett, és hosszú másodpercekig ült görbeáttal szótlanul. Aztán a szürke kifakult szeme a megfáradt tekintete rámerett Patrushevre, akiről azt gondolta, hogy még nála is okosabb. Soha, de soha nem vallotta volna be, mert annál jóval hiúbb ember volt, de legbelül azért tudta, pontosan érezte. Viszont volt annyira bölcs, hogy vészhelyzetekben ezt mindig figyelembe vette. Patrusevre tényleg hallgatott. Vagyis ez csak a kezdet volt? Nincs is vége? Jön még valami más is? A kis diákok aggodalma vegyült a hangjába, az elkeseredés, hogy a feleltetésnek még nincs vége. Attól tartok, hogy még jön mondta szomorú együttérzéssel a makulátlan eleganciájú Patrushev, és a posztóborítású asztalon megveregette Putyin ökölbeszorított kezét.